поки у підворітті на Подолі не зустрів Вероніку. Що знала та перелякана неповнолітня дівчинка про його життєвий вибір тоді? Незліченну кількість років тому, коли він вперше відчув, так він мужчина і, значить, жити і працювати треба так, щоб бути головою родини. Кажуть, утраченим називається покоління тих, котрі повернулися з війни, і не знаходять собі місця в мирному житті. Про них пишуть книжки, знімають фільми. А хто розкаже про тих, хто будував свій дім у великому місті, тих, хто просто не міг їхати додому, бо те, чому вивчився, потрібне тільки тут, у столиці. А тут нема дому, тільки брудний гуртожиток, пародія на дім. Тепер усе по-іншому, тепер дім треба купити. Невідомо, як заробити гроші і купити. Це також нелегко. Для цього теж доводиться пройти мало не всі кола пекла. У кожної епохи своя дорога до раю і своя дорога до пекла. Він тоді сподівався, збудує кооперативну квартиру і повернеться до наукового сектора, куди уперто мало не два роки ходив на семінари. Але щоб будувати кооперативну квартиру, потрібна була не тільки наявність квартирної черги, а й гроші, які треба було заробити. Він не просив грошей у матері. Мати саме тоді допомагала будуватися старшому, Валерію. А також матір дуже образив середній Володя. Мати подарувала йому гроші на меблевий гарнітуру у куди він прийшов взятим. Але Володина теща, має Гаврилівна, мати Лариси, повернула свасі гроші зі словами «Поставить у нас свої меблі, буде вважати себе хазяїном тут». А він сам будував свій дім. Брався за все, по вихідних будував дачні будиночки, складав копійку до копійки, щоб накопичити ті 4,5 тисячі радянських карбованців. Перший внесок за трикімнатну кооперативну квартиру на околиці. Він накопичував ці гроші не рік і не два, а майже три роки. Двічі поступався своєю чергою, бо не мав чим платити, бо заробляв тільки він. Вероніка вчилася на культурно-просвітницькому факультеті, хотіла бути акторкою або театральним режисером. Фантазерка. Віта ходила до дитячого садочка, а коли він нарешті виплатив перший внесок, їхній будинок будувався дуже повільно. Бетонну коробку зібрали швидко, але інтер'єрні роботи тривали мало не три роки. А потім, куди вже було вертатися до тої науки до тих надскладних систем, якщо життя змоделювало таку систему, з якої вже не вийти? Далі можна існувати тільки в її межах. А коли збанкрутували мало не всі установи, що на повну силу працювали за радянських часів – він не став нити і вити. Поверніть мені мою інтелектуальну працю. Пішов перебудовувати для нових багатіїв старі помешкання. Робив усе, що їм хотілося. І по три клозети, і по дві сауни, міняв форми вікон, надбудовував мансарди, навішував кімнати-веранди для елітних собак, аби тільки в його бетонці був достаток. Тепер життя ніби стало набагато розкішнішим, ніж тоді, коли вони починали. На вулицях повно дорогих авто, на кожному кроці звабливі ресторани і крамниці. Але більшість людей сидить у злитнях, ковтають слину біля вітрин, а вдома їдять вермішелі ковбасу для собак. А його Ронка і Вітка і їли, і одягалися пристойно, і на море їздили. Вероніка працювала по три-чотири години на день, а не так, як робітниці в його бригаді з євроремонтів, нещасні, вічно втомлені жінки, що мали або п'яницю вдома, або були взагалі без мужика. І іноді від життєвої туги віддавалися електрикам і сантехнікам просто на підлогах тих помешкань, де вони білили стіни і стелі. Він і сам бувало розважався з тими жіночками. Грубе життя будівельника диктувало свої грубі безжальні закони. І те, яким він був із ними, було земля і небо в порівнянні з тим, яким він був із Веронікою. Тих жінок він і кусав, і жмакав, щоб уночі вдома бути ніжним із Веронікою. А потім з-поміж них виділилась одна – Катерина Раджко, грім баба, одного росту з ним –